Так говорив Пелеїд, і вершники стали збиратись. Виступив перший Евмел, численного люду Володар, син славетний Адмета, у кінських змаганнях умілий. Зразу ж підвівся за ним Діомет, син Тідея Могутній. заплях колись під Ярмо запровадив він тросових коней, взятих венеє, коли той врятований був Аполоном. А після нього Атрід Менелай русокудри підвівся, Богонароджений коней баских він у ярмав провадив. Агамемнову ету із власним у парі подаргом. Анхісіад Ехепол Агамемнону дав ударунок ету, щоб з ним не пливти у вітрами обвіяну трою і дома. Лишившись у радості жить, де велике багатство дав йому Зевс. Ехепол же у простор мужив Сікіоні. Впряг у ярмо минелай цю кобилу, що рвалося бігти. коней гривастих четвертим тоді антилох запрягає Нестора, високодумного, володаря Нелеїда, син знаменитий. Проворні, народжені в пілосі коні, мчали його колісницю, а батько старий, надійшовши, став юнакові поради давать тямовитому і мовив. Хоч антілоху ти ще молодий, а тебе полюбили Зевс з Посейдоном і в кінських змаганнях навчили всіляких засобів. Отже, не дуже то й треба мені тебе вчити. Знаєш, ти й сам, як на закруті стов об'їжджать. Але коні надто повільні у тебе. Боюсь, якби лиха не сталося. в суперників наших жвавіші. Самі ж ані трохи нерозумніші за тебе. І вигадать щось незугарні. Тож постарайся, мій любий, усю свою вияви спритність в засобах гонів, щоб часом не вислизла з рук нагорода. Вмілістю більше, ніж силою, рук лісоруб устигає. Вмілістю свій корабель і стерник в винотемному морі сміло по хвилях веде під пориви бурхливого вітру. Вмілістю і в гонах візничого перемагає візничий. Інший занадто на коней Своїх покладається і повіз, І безрозсудно туди й сюди Відхиляється з ними, І коні безладно по полю біжать, Ними він не керує. Той же, хто знається в гонах, Хоч гіршими гнатиме кіньми, Бачить той стовп увесь час І спритно його об'їжджає. І не забуваю, як треба Натягувати вішки ремінні. Міцно трима, і за переднім візничим пильнує невпинно. Знак я виразний тобі покажу, ти його не забудеш. Он де стерчить, аж на сажень дерева всохлого стовбур, дуба чи, може, сосни, не знив він іще під дощами. Білих сіріє два камені, стовбра того обабіч де завертає дорога, а полина вкругу серівне. Може, то знак надмогильний, раніше померлого мужа, чи поворотний то стовп, тут людьми установлений здавна. І от для змагань його взяв прутконогий ахіл богосвітлий, тож під'їжджаючи ближче, спрямуй до стовпа свої коні, сам же міцніше тримайся у кузові, сплетенім гарно, Вліво схилившись і сильно по правому хльосни коневі з криком гучним і ремінні в той час попусти йому віжки, лівий же кінь хай тримається ближче стовпа, щоб, здавалось, ніби на всьому бігу об нього черкне, неминуче, колеса вісь. Стережися, щоб каменя не зачепити, бо покалічиш ти коней і повіс ущент поламаєш то була б радість для інших усіх, а для тебе самого. Тільки ганьба, будь-же, друже, обачливий та обережний, а як на закруті стовп удасться тобі обігнути, не обжене тоді в гонах ніхто вже тебе й не настигне. Хоч би погнався за тобою і сам Аріон богосвітлий, кінь прутконогий, адраста, що рід від богів свій виводить, чи в Віліної годовані Лаомедонтові коні.